السلام علیکم السلام علیکم رب العالمین محترم او زموږ د وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دہگر تبو حریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ایدن نبی علیہ السلام نا روایت نا کل کئی جلاللہ بھی فرمائی دی من کان یؤمن باللہ ارعصوب چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرد رستنائی فلیقل خیرن نو دید د خیر خبره کوي د شر د فساد خبره نه کوي او لا یصمت یا دبشپشی هے یا خو دې د خیر خبره کوي او که د خیر خبره نه وسو طاقت نه کیږي نو دا خو کیدی شي کنه کی چپت شي سړي نوعي متفقون علیه و هذا صریحن و اذا حدیث صریح دی ته انه یمبغي پدې خبره کی چې مناسب دی الله ایتکلم چې سره دې د سره خبرې نه کوي الا راکان کلامو خیرن مگر کله چې کلام کې خیر وي سمصلحت وي سدینی دنیوي فائدہ وي وهو الذیو کلام خیر غیتوی ظهورت مصلحته چراغ مصلحت او فایده سرغندوی ومتا شک کا او کله چې شکر راغلی او شړی فی ظهور المصلحه فظهور دمسلحت کجرمار خبره کسه خیر شاو کریستا نو فلا یا تکلم بیا دې سره اډو خبره نه کوي دې مونږ نه ګورل الله د حبيب دیو حدیث کچره امت عملو کی یاخذو کلین د خیر خبره کو لیا چپ ناس نو د دا تمام امت د پارا کافی خبره الله دې بم عمل السلام التوفیق راکی وانا بي موسی رضی الله عنه د حضرت بي موسی رضی الله عنه نو روایت ده. قالے فرمایے قلتما ویدی یا رسول الله ده الله رسولا ایل مسلمین افضل کم یو په مسلمانانو کې غورا او افضل لې مسلمانان خډید دي او داوید اسلام ډیر کې په دې کې غورا کم دي قال د دوار جهان سردارو فرمایل من سلم المسلمون مل لسانہ ار اسوک چې سہی سالمی نور مسلمانان داغه د جبی دا د زارت وَيَدِهِ دَلَّاسُ اے گروئی دا جب مخی کا و ی او داغ د الله څخه zarar na یذې کې ګور وې دا جبې مخ کې کا او لاسه رښت کو زکه د لاسو zarar دا لګړي ایه والدی یا چاہتا قتلول او دا جبې zarar سره دا د لاسو خطرناک رې پدې غیبت کې پدې شغلې کې پدې یو سړیس پکاوي کې پدې پېو سړي باندې لعنت او دا جبې zarar د لاسو د zarar نه من سالم المسلمون من لسانه غرق مسلمانانو کې هغه ده چې سہی سالم وي مسلمانان داغه ده چې د zarar او داغه ده لا د zarar نه متفقن علیه وان طالب سعد د طالب بن سعد رضی الله عنه روایت ده یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی مې یضمن لی سوک دے چې هغه ضمانت را کیماته ما بین علیه ده هغه څه چې دې دو جام په منځ کې دا کومه جبره دې د تواړو جامو په منځ کې څه چیرې جبه سوګ دې جبې ضمانت مال راکې چدا به سنبال ساتي و ما بين رجلي او دا دامونو دا منو چې دوه خو په منځ کې عورت دې سرګندې و نه ازینا لواته توبت کاری بل نو ازمن لهل جننه زبا دې دې په د جنت زامن او زموار جور شم متفقن علیه و ان ابي دا ابو هريره رضي الله عنه نو روایت ده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول چې دا ورې د نبی صلى الله عليه وسلم چې فرمایله دا حدیث ډېر د سوچ فکر حدیث ده واي ان العبد بشک یو بندا لا يتکلم بالکلمه ده خبره کوي په خبره سره ما تبینو فیها او ده پاهي چې سوچ فکر نه کېداله خیر وي او که بد وي او یَذِلُّ بِهَا إِلَ النَّارِ دِي بَدِ دِي وَجِنَادْ جَهَنَّمْ تَلَارْشِ دِي وَجِنَادْ جَهَنَّمْ تَلَارْشِ جَهَنَّمْ اب عدما بین المشرق والمغرب لذئذہ هغه نشه مشرک او مغرب په من کې څومره فاصله لږه یعنی یو خبره ذخل له نوېست دا د سوچنو جره دی کې به سفيري کې फायदा وي وا خبره دومره خطرناک وا چې دې په جهنم له دومره لږه رسيده له کده مشرک او و مغرب په من کې څې سور فاصله لږه متفقن عليه کله غوا یو خبره سره یو کې او دا غینه د امت مسلمه قتل و قتال یو شي ویني تويش کله په یو خبره کور نه روانیش علپ یو خبره د حق مقابلې له خلکو درې د غیاو خبره داسې وی چې دا د سبایي سبب وو شي دی حدیث کې یتبیینو فیها تر شو و يفکر دی فکر سوچ نه کوي جننا خیر العملا چې دا خبره د خیر دا او کنه نه وان او دغه ابو هرره رضی الله عنه نه روایت جنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا دی ان العبد بیشک یو بندہ لا تکلم بالکلمہ خبر کی پیا او خبر شرم رضوان اللہ تعالی دا اللہ درزوان غین نشلوید ما یلقی لہ بالن دته پسله کیدی خبر دور اہمیت نیده دا نووی دغه نشدا دور خبر دا او بس الله شو د جنت فیصله وک ما یلقی دې دا خبرې ډوره اهمیت نه محسوسه ای او يرفعو الله به ها درجاته فورتبقي الله دله پر دیوانه درجات وا ان العبد او بشکه یو بنده لا يتكلم بالكلمه دې خبره کوي په خبره سره من سخط الله ده الله ده ناراضګی نه لا یلقي له ابالا هه د دې کې دې خبره اهمیت دی کوم معموله دې خبرو مې او يهوي بها فی جهنمہ ذرییې خبرې د وجنه بده جهنم تور او ورزيږي رواه البخاری وان ابي عبد الرحمن بلال ابن حارث المزني رضی الله عنه دادی عبدالرحمن بلال ابن حارث المزني رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ان الرجل بيشکه یو سره لا تکلم بالکلمه خبر یې کای پې او خبر سره د امر رضوان الله تعالی ده رضوان گئی ده الله نشلوید ماتانا یا زنو دی دا خیال نکی چن یبلغا ما بلغت ان یبلغا ما بلغت چه دا بگنی ان تبلغا چوبرا سوی دا کلیمہ دلر ما غل بلغت چه رسول دیدے او یکتب الله لہو بحار دوانہو اولی کی اللہ دلر پدی وحبرا رضا ونگی خپل الى یومی القاہو دا اغو رضی پور جریبا اللہ سرمی لہو او یو خبره د د مخفره یعنی فساد وش و ان الرجل لا او یو سره ها خبره کوي په یو خبره سره من سخط الله د ناراضګۍ ده الله نه ما کنه ځنه یا خیال نه کوي ان تبلغ ما بلغت چوب رسیدا غشدار رسیدلی او يكتب الله له بها سخطهه وليك الله لنرفع دي باندې خپل ناراضگي اله يوم يلقاه دا ورځي پوری چې دې سي الله سره بملاوشي دي وجنا وای بعض محدثین او دی حدیث راویان دي اایمان ترمذی ذکر کړی دی کړي دی کړهی خدای مسلف نه ذکر کړي اای بوی سومره خبری دی چې مون حدیث د بلال ابن الحارث المزنی داوی د منی کو دي وجنا هر خبره کلا ګره او خبره دا والله داسه ناراض شو کلا چې همیشه د ناراضگی فیصلو لیکلا بس بیا راځی کېنا او کلا یو خبره را وسلم عائشہ پر راضی شو نو دا حدیث داوی چې بر ډېر احتیاط په خبره کې پکار دی یو یو خبره د نجات سبب هم جوړیږي او په دې ټوله زندګي یو خبره ګوره د ناراضګۍ د الله سببم هم جوړیږي رواح مالک فل موثوا دا حدیث امام مالک رحم الله په موثوا کې ذکر کړی او امام ترمیزی وقال امام ترمیزی فرمایلی دی, دی حدیث حسن صحیح صلی الله رضی الله فك ثوابین یشتم نمبر حدیث تے پریاض صالحین دا حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے قلت ما ویلی یا رسول اللہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثنی بامرک ما تا بیان کد یوداسکار آتسی مو بھی ہے چزمت بدوالی سراغر و نسر او زمما د دنیا او اخرت د نجات ذریعہ جوړ شي قال د الله حبيب اور فرمایل قل او فرمایا ربي الله زم رب الله ده زم مالک الله ده زم ما د خير شر اختیار من الله ده ثم مستقيم او بیا د ایمان او د توحید پر عقیده تر مرګه قائم او دائم شه قل تماري یا رسول الله الا الله رسول ما اخوف ما تخافو علي سګډېر د یېشي چې تاسو یې غوښیږي مبارک فا اخذ بلسان نفسه د دواړو جهانو سردار داخپل جبه مبارک وروه نو ثم قال هذا هی موږ دا ਸੰباله ما سره ستا مبارک دې دې دې دې وروه او یقینا انده چې څومره خلکو ته د الله قرب او نزدېکته او محبت د الله او د رسول حاصل لې ناغم دې چې به دې ਸੰبالول دوی او شو په دنیا کې تباشيري برباد شي وي دي خپلې جګې دواجن نه رواه ترمیزی يو وقاله حديثن حسنن صحيحن د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي لا تخشر الکلاما ډېر خبره مخوي بغير ذکر الله بغیر د ذکر د الله نه اې د ذکر نه بغير علاوه ډېری دنیوي خبره مخوي فَإِنَّكَ كَثْرَةَ الْكَلَامِ دَيْرِ خَبَرِ دا تعالی لفظ غلط ده دا وزید بغیر ذکر الله دا تعالی د اغسر نهږي دې کتابونو کې غلطي راغله فإنكثرت الكلام ديري خبري قسوت للقلب دا سبب د سخوالي د زړه ده اغه خبري ني هغه مباهي خبره ګره یادې په دې باندې زړه و ان ابعد الناس وبشكدہ رنده خلقونه من الله الا الله نہ قلب القاسی اغسوک د چې د اغه زړه کې سخواله وي قبر ریات نه نه خیرت نه دا ګوري نه چې د, دَ نفس نه پیدای مو صبرانه جوړ بس خود دنیا او د د غرور او تکبر پسی د روایت ترمذی یو وان الله عنه الله عنه له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی مغلوقاه الله تعالی چوساتولو الله شر ماذینا لحیه د شر د اغنه چې د دې دروازه جام په منځ کې د زده کما جبره وشر ماذین رجله او د شر د اغی عورت نشي د خپو په منځ کې لوات الزنا بدکاری او سرګندولو نزارو ساتلو دخلت جننه هدا به جنته رو اح ترمذی یو وقاله حدیث حسن ده عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې ما فرمایلی یا االله رسول من نجاتو نجات او خلاصې پسکه تعالی د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې رسنه بخلاسیو یو قال امسك عليك لسانک وی راجب نظام سره ਸੰبغل او راجب د خپل تحفظ دلال میراونه ولیسعک بیتوکا بل خبر سره یعنی پخپل کور کې او چې اكلات فتنو دور لکنه بار ورځې نو په ګناکه ختکهږي بار ورځې ایمان خطر ريده نو اخر زمانه کې پکور کې ناش ته نجات شي وګور اوسم باز یو نو کې چې فتنې نو امن سره چې کور کې او کبار ورځې نو په صف فتنه کې واختکه وي وليسعك بیتك او پخپل کور کې وسیګا وب کې علا خفياتك او پخولو غلطو غناہوں او جارا کا وا اے بلاند الفاظو کې د نجات لارې ورته وی جواب می الکلم ورته اخره سوره سختلار دا بلاند الفاظو کې وی دري نجات څه کې نه چې کا او د فتنو په دور کې بس مقور کې ناشه او دریم خبره پخولو غناہوں او جارا رواه ترمذی او وقاله حدیث حسنن بس وان ابي سيد الخدري رضي الله عنه ده ابو سيد خدري رضي الله عنه نروایت ته نبی صلى الله عليه وسلم قال فرمایلي اذا اشبه ابن ادم كل شيء سبا كي بني ادم فان الاذا فان الاعضاء كلها داندمت تولد بدن تکفر اللسانا پاجزئی سرا وائی دی جبتا مخیرس و مصنف در تخول مانا کئی اے تکفر اللسان تزلو و تخضاؤ سرا دا خبر پیشکی دا ټول اندامون دی جبتا دا طول اندامون ورطا پاجزئی او جرگی راشی تقولو او دا اندامون دی جبتا وی اتق اللہ فینا Uyarega ee jabe da Allah nazammu barake fa nama nah nu beka. Munga ku pata sarayyu faistaqaamta ka cet jabe tata durustau ne qwi nu isistaqaamna muam druistiigo ne bi, Waen ee awa jajta e awa jajna a kadhaka gegi nu mugam kaligo. Dadiwa jeago da tool badan drustedel او دا ټول بدن خرابېدل دل جېبي د خرابېدو سره دی رواحه ترمذی یو مدار حدیث دي شولماونه اوري چې ساری وختي دا ټول بدن د امونا دی جېبي تضمینته او زاری کوي چې الله زمو مبارک وي رايږي زموږ درسته او کګې دل دا ټول ست مبارک وي رواحه ترمذی رحمه الله مصنف رحمت الله علیه ومانه تکفر اللسان सदा ایتا زل و تخضاو دا طول ورط منت اواجزی کئی دا طول اندامون دی جبتا دی وجن زمون دی دین یو مستقل ایسا د دی جبت رسو آلے او سمر حلق سی جہنم تزیل کرسو حدیث کراروان دینو دا دی جبت و جنا نمعاد رضی اللہ عنہون روایت تی قال فرمائی دی قلتما فرمائی دیویا رسول الله ایداللہ رسولا اخبرنی بی عملک ما توخه یو داسې عمل ود خلونل جننا چې ما جننت دوردن نه کې من النار او ما د جهننم د اور نه لري کې قاله د دورو سردار ورتو فرما لقد سا تان عزوي من ب بي ب شکه تاتهپوسکو د یو لوی شيباره و و هولهیرون او ب ش دا ااسه دعا من ي سره الله تعا عليه په اغچا چې کی اللہ تعالی تععاهشي اللوې عليه هپاووي اے چال اللہ دے جنتا اعمال زبان کی ناغرہ پردا اسان ویتا ابو الدولہ د جنت ددن نشي دو د جهنم نه د بچي دو هغه اعمال دادي د دا الله عبادت او بندگي وکي لا تشرک به شیء او نه بشریک دې الله سره ايشي توقيم الصلاه او په مسبه پابندي کي او توت الزکات او ورکه زکات وتسون رمضان او د رمضان المبارک रोजी بنيسي وتحج البيت انست توقع اله او حج به دې بیت الله شريف کچره وسو تا قد دي دي ته دلاره ثم قال ديال الله حبي فرمایلیو العذل لك الا هو بالخير آیا خبردارې نظر کوم تا تاغه دروازو د نیکو د خیر از سو مو ډال دې د ګناحو نه بچ کېدو کله سړې روزې نه سي در رمضان یا نفلي روزې نه سي نو ګره دغه روزه الله دا د ګناہوں د بچ کې دو ډال جوړي او دا عام مشاهده چې روزه دا د ډېر ګناہوں نه بچوي و صدقۃ تدفیئل خطیئتا او دا خیر خیرات او صدقہ ختموي ګنا کما یت فی الماء و النار لا اے د ګناہوں د وجه نه د الله کا او غضب چې ترا نو دې چې خیر خیرات ور نو د دې وجنه غناہوں او ور مړ کیږي وصلاۃ الرجل من جو الليل او مزدی اوسړی د شپې په منس کې تہجد اے داسې کې ګناہوں را تا الله او سختمای ثم تلا بیا د الله ادي دعا آیات لستو دی وشته می پاره او د سوره الف لام میم سجده فتح جاء فجنوبهم الله الخُونَ د دې مومنانو عن المزواج عيد بسترونه د پېشمنۍ په اوقات کې د ري بسترې خالی پاتې او د الله څخه او د خپل قبر او د آخرت په فکر کې جاري حتى بلغ يعملوا تر دې چې الله حبيب دې آیات پورې ورسېږي عملو ثم قال به ورته فرمایل الاخبرو كوراث الامر تا ته خبرداري نظر کوم براث الامر اصل د اسلام و او داغه غستن و ذروه او اوغه چتواله د خوب داغه قلتم او بلاولینا یا رسول الله الله رسول قال الله حبيبي راسل امر اسلام د دین اصل سیاست اسلام نه و عموده والسنات او د دین د پارستند موز په انځه وړا وخته موز دا, دا, دا د ده ظتو سناې او غ بولنددي د کوپ د دی ال الجاددوغ الله پهلاره کې د کافرو سره جحات دی ثممه قاله بیا اللهبي فرمالی الله خبررو کا ماق کې ظ ک کل د الله الله د سره فرمال الخبررو کا وطالله خبردارې در کوم ب مللا کې ظ چې د ټولو دارو مدار نه ملاقک د کې دوئ د ټول سيزونو دارومدار د پاغي غرت نه خيم قلت ماوي بلاولې يا رسول الله فا اخذ بلسانه الله حبيب الله مبارک جواب نیو قال كف عليك هذا ودا بند کرد از انصارا قلت یا رسول الله ماوي يا الله رسوله وا اننا لمواخذونا بما نتكلم به ولمنگ بها مها رانی و ش پاس چمو خبرې کو پاګې پدې خبر او بمرانی عمرانی شو فقالا ان الله حبيب و کا امم کا نشتی کی تالر مورستا دا اصل کې دا 40 یو مهاوردا خد دی په ویلو کې خيره مقصد دی نشتی کی تالر مورستا وحل یکب الناسا تھڑ مخی بنو غرزی کی خلق فنار فور کې علی وجوهم تخلو مخلو سرا الا حسائد و لسنتهم مگر هغه چې دای پجبہ کمسیز لاوکړه دی وری بللی دې یې د دې سره د جبه دی لور جوړ کړي او د هغه نه شاړو چړکې جوړ کړي هر څپيري بیا ورسلې ورا شهیبت به کوي چغلې پکې خلک ته خفقای نو حسائد وال سنت هم ندغ مراد دې رواه ترمذی یو وقاله حدیث حسنن صحیحن وقد سبق شرحه فی باب قبل هذا و ایدہ دې حدیث تیرشیید شرح او تفسیر او تشریح د دې پاغه باپ کې چدې نه مخ کې وو وګوره د جېب په سبب با نا دور رانیول کې نه ابو هريره رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اتذكرون مل غیباتو بتا سو لقد استش غیبت سلوای قال والله ورسوله اعلمو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایلی الله و الله رسول خو پی قال ذکرک اخاتہ بما یکره و ذکر کول ستا د اور اور هغه چاغه بدګری اے اوس مسلمان نشته خود ته دا داسې خبره کی چې کچې چریغه مخامخ ویني بدګنه لوي خبر نه مخال رس خفشه وای دي تغیبت وای لکه بعضه خلک وې غیبت وای مګو اینه غیبت نه دا پاغه کیشتا سو کوی زه به ورته مخامخ موم قیلہ ویلشیو اخرا خبر رات اللہ حبیب ان فی یحی ماقول ک چریوی ز ما پدې رور کې هغه چې زیوا هغه کړه خبره موجوده ده قال ان کان فیه کچریوی پاغه کې ما تقول او هغه چې دیوې فقد اغتابتوه نو تا دا غیبت وکوه چې پاکستان تی پښی شاوې نو دي تغیبت وې و ان لم یکن فیه ما تقول او کچریوی پاغه کې هغه چې دیوې نو فقد بحثته طا با بیا بوختان او دروغ او تلد ده ده گنا گناه ده غیبت ده پاسه ده رواه مسلمون دې دې حديث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله صلی الله تعالی د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت ده وی فرمایې ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال و الله رسول صلی الله علیه و سلم فرمایلی په خطبته طا اخپل خطبه کی یوم النہر پاورز د لوی اختر د مینان په مینا کې په حجۃ الوداعی په حجۃ الوداع کې د لوی اختر پرز په مینا کې د الله حبیب چې کوم خطبه فرمایلی و راغی کلام ویلو انما دماءکم و اموالکم وی وری ای امتیانو مسلمانانو استاسویني وأنوالکم استاذ مالنا وأراضکم استاذ عزتنا حرام علیکم دا پتا سبانه په یوبل باندې حرام دی یوبل وی نه چې یوسړې کليما وای مسلمان دی نداغ وی تو یول حرام دی یوسړې مسلمان دی نداغ په مال او جیداد باندې قبضه کول حرام را یوسړې مسلمان او دی نداغ عزت حرام دی که حرمتی یومکم حازا پشان ده حرمت ده ورز استاسو چه دادا ویگور دانند ده لوی اختر رز دا آو میدان ده مناوه نو لکه دیو رزی ده چلا سور حرمت ورکڑه نو ده شانده مسلمان وینه مالویزه تغسط الحرام فی شهرکم حازا پا ده میاشتی استاسو که جه دادا چه ده ده زلحجی مبارک د حج میاشتا فی بلدکم کوخااضه په دښار ستاسوو کې چې د دشيل بلهدل امین او مک و کرهمه ده الله خبر شيء هل بل لغت آیا مادر ته د الله پې غ کنا که نه چې سبا داون وایئ چې ما د مسلمان ونیته یول یاره ماله خو پتننو او ما خو د مسلمان په مالو په جانو په عزت قضې کولی او ماله پتنوهله حل بل لغ خبر ده آیا مادر ته درو رسولا متفقن علیہ وانائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دم الممنین عائشی سوید دیقی رضی اللہ تعالی عنہ نروایت تے قالت بی بی فرمائی قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فرمائی لیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبوک من صفیتا کافید تاتا استاد بی بی دی صفی رضی اللہ عنہ نکذا وکذا دارنگی او دارنگی قال بعض الرواد بازرا بیان ویل تا انی قسیرهن دا مومنین عائشه رضی الله عنها راځه خدنه وڑاله دا د هغه ثویچ ګوره غیبت ګوره یوازې په جبه نه دي وایکل دی یو سړی په پیخی کې په روزو اشاره کې په لاسو اشاره کې مداردلاسو اشاره د سترګو اشاره د روزو اشاره د چا نقلو تاره چې راغدا سي ګډ ګډ ګړی افلانې دا سي او افلانې دا جوړو کی قطواله د لدا ټول په غیبتونو کې راځي ویتا ته د فلانه بیوه سفیر رضی الله انحانه بس کافي چې د حضور وروغون تېد د قدنا فقال دغوار جهار سردار ورته وفرمایي لقد قلت کلمتا ویتا یو داسې خبرو کا لو مزجت دماء البحر لو مزجت کچریدا ګډه وډکلې شي ایما البحر دو بود سمندر سرا لما زجت نو پتول و بودا غالب شی ایو خبره د غیبت زور را وی کدا پتول سمندر کی ورگور زیدہ کلا نو دې غبوی خوان رنگ با پتول سمندر باندې غالب شی قالت بی بی فرمائی له انسانا ما نبی ریح السلام اکل کڑو اے کداچا حکایت او دا نقل نقل کې چې سترګې دا سي او دا سي او خبرې دا سي کوي نو اې الله حبیب فرمایل ما او حب نه ګرنم اني حکې انسانن چې ز دې نقل او تار کم دی انسان وا انلی کزا وکزا او ما د پاره راټولې دنیا دي شي د دې وجه نه غیبت یاوازي د خلیله خبر سره تعلق نه لري بلکه فلا سو پسترغو دچا اغه نقل ذکر کول چې کچر لا اغل وان دی کې ناو په خفشی او دا عیب هغه کې موجود دی د دې طبيعت وایي رواه ابو داوود او ترمذی او الله وقال حدیث حسن الصحیح او مانا دې چې مزجت هو یعنی حالت وته ګډ وډا شو د غیر مخالطه تن داسي ګډوډې ده يتغير بها صومه چې داغه خون په دې سره بدل شي وری هو او بې له شدته نتنها د واجب د سخوالی د بدغيې د دینا او قبحها او د واجب د قباحت د دینا و ها دا او دا حدیث وې من ابلغ الزواجره دا حدیث د ډېر اثرناک یعنی زواجره منې کون کون لري ان الغیبت د غیبتنا قال الله تعالى الله فرمایلی دی چلوېره د خپل حبیب بارکی و ما ينفق عن الهوا ورته ما حبیب چې کمه خبرې کوي نو دا خپل خوايش نه نه کوي انه هو الا وحي يوحا دا د دې کس د خپلین راو باسي دا نه د مگر وحیدا چې دایته وحی کی دیشي دا حضرت انس رضی الله عنه روایت ده قال یې فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل المسلم علی المسلم حرام طول مسلمان په بل مسلمان حرام دی دمه وینې تو یو حرام دی ورزه د غیزه تغستل حرام دی او دیو مسلمان مال په ناحق غستل د حرام دی رواهو مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله باب تحریم سماع الغیبه و امر من سمع غیبتا محرمتا دې کوم نه پاتیشکم د دې کې نشته دا حدیث ورته کې نشته دې کتابونو کې دې نسخو کې نشته بل حدیث باب تحریم سماع الغیبت څخه کې نشته دا مونږ د خپل نسخو والاستاذو د بلنه شروع کړ باب تحریم سماع الغیبت باب د بیان د حرمت او د غیبت کې اذا مسلم کوي کوي او سړې غيبت نکوي خو د بل نو دا دلم حرام دي او غيبت کول حرام دي او اورېدل حرام دي وامر من سمع غيبتا محرمه او حکم دا چا چې غو ووري د غيبت محرمه هي حرام غیبت یو سړې کوي نو به رد ده دی به د هغه رد کوي والانكار على قائلها او دی به ویل نین انکار کوي چې غو غيبتونه مکوا او د ات چې څه وې باغ کدا سنيشت دا د مسلمان پښی شا چاو دا فرض ده ف ان عجز کي شريري کمزور اته باز دا چې شريري شي غننه شي وي د غيبت مکا متكبر ده دی، ضررناک ده او لم يقبل یا تو ورلمه خو دا صرف قبلي نه منه ددن نفرق ذلك المجلسا دیمه یاده مجلس پریزي ان امكنهو ک پر خود لور ممکن وي تپری خودلی ممکن زکوے لگا سا دوکان نے او یوسنے سر غیبتونه کیتی منے کل جو دکان غولن پرے تو کو دکان کی کاروبار دے پاراناس که یوزے داسے نے کہ دا تد اغی پرے خودل ممکن نہیں بس پاسہ تے زت ہے او اس کو داسے کہ تالے دکان نہ اغلے سا کاروبار دےے تھاپور دے اجرہ دا اس تا مدرسہ دا نو دا غول نہیں چھ کنا او پچھے طریقے کو توجہ بدلول پکاری تامن رحمت اللہ علیہ کو فضائل و کراغی و یوسنے اغلے غیبت نو کله برداسي چې خبر باندې توجه غلا بدلک ثاني رحمت الله عليه ویل غوځ دې غیبت کوي غیبت کولم حرام دي او ظلم حرام دي نو غله توجه بدلک وستا شو کېږي مټي ایوي نو بس خبره چې کټکه کنه بس اپ اپه ل شروع شو او مټي یعنی وی فلانی شي ځنه وغدا شو خيار کيا سدا سي خبره کټ کول او بل طرف ل توجه ور نو غیبت او ظلم حرام دي او غیبت کولم حرام دي او حدیث په لغوی دیو مسلمان چې پښی شاسو غیبت کوي او 타 راغ بچاو کو کنا نو دمر اجر د دی په احادیثو کې چتا سو بو وری دا په مسلمان باندې فرض دی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی و اذا سمعوا اللغو کله چې مؤمنان هغه د ګناه خبر ووري نو اعرضوا عن هدیغینا مخواړای نو ګره لغو کې د شرک د بدعت دڅیز کو فجور د غیبت د چغله اټول خبرې پکې داخلي دي ریو جنو نماو لیکنی الله هوا المعاصی کلها ټول ګناهونه ته الله هوا وي تعالی فرمایلی دی الله اولذین هم عن اللغو معرضون کامیاب مؤمنان هغه دي چې دې د هرې ګنده او خراب خبرې نه مخړې وکاله تعالی الله فرمایلی دی چې دلوي شان خاوندې ان سمعه به شکه دا غو ګنا والبسره او سترګي کل اولائک ټول دان د امنه شې دي کانونه مسؤوله د دې بارکه په تفوس کې دي چې په دې غغونه دی غیبت وارد او الله بتپوس کوي فستر ګو دي حرامونه راواشه او قط والله بتپوس کوي وقالت اعلی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی وایداره ته الذين کله شو ګور ته هغه کسان یاخذون فی آیاتنا چې دې غلط بحثونه کوي زمون په کې د ګناه خبرې کوي او د دین پر استهزاء خندا کوي نفع عرز انهم د دینه مخواړه وای حتا یخود فی حدیثین ری دی تر دې چې ورن نو زیدی په خبره بلکی و ایم ما ینسینک الشیطان او کچره هیرکلتان شیطا او تدراسی ګاندا او خلقو سره په ګاندا مجلس کې کی کې ناشته فلا تکع بعد الذکرہ نو مکه نا پس د یاداش د دینه چې الله حضور دینه مونږ نکړم مکه نا پس د یاداش نا مال د قوم ظالمانو سره دا بو دردار رضی الله وانغه روایت ده اني نبي صلى الله عليه وسلم قال چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي مر رد عن عرز اخيه چا چې مدافعات کو دي عزت د خپل ورنل هه مسلمان سکس پکاوې وي او ته د د عزت بچاو کې نو رد الله وان وجهي النار يوم القيامه علاوه دفقي د د د مخنه اور پر از قیامت اې دې به جهنم اور تدږي یو دل دیو مسلمان دفاعه کو پشي شا نو رب العالمین بتا دے جهنم د اور نو ساتي اې دینه معلومی کیدا چې د مؤمن مسلمان صبر الوی قدر د الله په ریس یا خبرم نه دی او پشي دفاع کې نو رب الله وان وجه ی النار یوم القیامه رواه ترمذی او قال حدیث حسن ابن مالک رضی الله عنه دا حضرت عطمان ابن مالک رضی اللہ عنہ نرح و آیت تے فی حدیث حفظوید پا غ حدیث اگت کی المشہوری چه غمشہور دے اللذی اغ حدیث مبارک تقدم فی باب الرجائے چه مقید آغی بیان تیر شوید دے فباب در اجاد امید کی قال اللہ صحابی فرمائی چه قام النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ودریدریو نبی علیہ السلام چې موږ وکول او فقال فرمایلی اے مالک ابن دخشم ویراس شې شو مالک ابن دخشم رضی الله عنه فقال رجل نو وی ویو سړی وی ذا لا يحب الله ولا رسوله نغاخذ الله سر مين الناس اتيونه الله رسول سلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اورتا فرمایلی لا تقل ذالک ناسموایا یو مسلمان مومن ته څنګه منافق حالات راہ تعگورنا قد قال لا اله الا الله او خلا اله الا الله یریدو الله او ددی لا اله الله په ویلو کی داغه اراده د وجه الله وإن الله او ش الله قد حمه ناري ب شکه حرام کړړے د پهور من غ چاله کا الله ال الله چېغ الله الله ال الله او یبتهغي بذاکه وجه الله په إِلَّ الله الله نَظَر إِلَ الله کې اغډ الله وجه نظر إلى وجهه او د الله ضالهټ متفق عليه نوور د هديسی در الذي د چی پشی شاد یا صحابی پسی چا دا خبرو کا نگرد دو دوار و جہان و سردار داغ غیبانه حالت کې داغ مدافعت کو متفقن علیه او عطمان په کسری دا عین سر ری علی المشہور و حکی زموها او بعد پا کع عطمان ویلی زمائی پا عین بانی ذکر کری کر و بعدها تا ان پس دین تا مسننات ان دو ٹکی دی پی من فوق برنا صن بزمید الدال سره او اسخان پکید خا د خا پکې ساکره وزم الشين المعجمتين او زمد شین دا چې پاغه واني یا نسری خا او پدې جیم دواډ واني ټکی دي نکاح ابن مالک رضی الله عنه اون روایت ته فی حدیث حثوی طاغوغت حدیث اوبد حدیث و آدری کسان چې غزوه تبوک نارست پاتشیو بلا عذرا فی قصه توبته باغ واقعه توبه دا کہ وقت سبق کافی باب التوبه دا حدیث و در تمخ کې په باب التوبه کې تیرشه قال علی فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی وو هو جالسن فی القوم او الله حبیب ناس په صحابه کرامو کې به تبوک په تبوک کې نوطابو کیو مافع علیک اب ابن مالک ینا کا ابن مالک شوکل تهول رانغه مو سر جہاد لا فقال رجل من بنی سلمہ وی یو سڑی د بنی سلمہ قبیله یا رسول الله ان الله رسول حبسهو برداب وی بان کڑے دے غل را غتو سادرونو نظر فی عطفه او نظر کول دا غی ادرے سادرونو دی فقال له معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضی الله عنه ورتوے ہا کست وای چی چادا سی وای ویبے سما کول تډیر بد دی هاغه چتا وای والله ضمانی قسم وی پال لا یا رسول الله یا الله رسوله معاذ رضی الله عنه مالم نالے الا خیرن موږ د کعب بن مالک رضی الله انو بارک په هنیو مگر د خیر فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب چپ او سیو نو متفقن علی عفاهو ا جانبا هو ادوارو طرفونو دوی وای وای و هو اشاره تون دی کی اشاره وی لایا یعنی هغه کی خود پسندي دا او تعجب کوي په خپل نفس باندې او دی وجنه پاتش وی دی دوی کی د اندر لوي چی د غیبت او ریدل حرام دی او قصوګ د غیبت کوي او ته او استا وسوي نو داغه دفاع وکي داغه څه کی یعنی دفاع وکي او که وسدنین او د دغه مجلس د پرې خودو کوشش وکړي باب مایوبه من الغیبات باب دې په بیان داغې چې مباح ده او روا ده د غیبتنا دغوردی کې د تفسیر ذکر کړي چې کوم غیبت روا ده او دا غیبت دروا کې دوه کوم وجوهات علماو ذکر کړي وای علم پو شان نلغیبه چې غیبت تباه کلا روا کیږي له غرض صحیح شرعیه د باردی او مقصد صحیح شرعیه لایم کین له شول ویله چې موږ کین دوی راشه دل دغه غرض شرعي تا بها مگر پدې وهو به سته اسبابن او د دې دروازه والی د پارا مصنف رحمت الله و ويش په اسباب دي الاول اتزلو یا د دې پچا باندې چې ظلم وکړو نو فیجوز للمظلوم جائل دی مظلوم تا ايت ظلم ال سلطوان چه د دخپل مظلومیت ذکر سو بادشاہ ته او قاضی تا وغير حماوت بادشاہ او قاضی نه علاوه بل چالا ممن نهغه چاته له ویلايت شداغه پلاس کې ویلايت او اختيار وي او قدرت او ياسته طاقت وي على انصاف هي په انصاف رسول دی مظلوم ته من ظالمه دي ظالم غدنا فيقولون دی وي ظلمني فلان ب قضا ما سر ظلمو نداغه وکړول راغه حال ذکر کول چې دا سي ظالم نه عمانه مالوا او سوماله را سي تکلیف رسولو ندا خبر جاينده ا ثانی الاستعانه ولا تغيير المنكر دیم مدد غوښتن لچانا په تغيير د منکر وردل عاصي داران کي په واپس کول او د یو عاصي او اله ثواب حقته فیقولون ذا کسوی لمن اوا چاہتا ير جو قدرت او چې دی امید داغه د طاقت او قدرت ساتي علی ازاله المنکر فلری کول دی او منکر دی ورته فلان یعمل کذا یرافلان انده سی منکر ناروا کار کوي غلاګانی دا کوي داقي کوي نفذ جرح عنه تی دین اوراټه وګوره دا دې عبادت نه کوي اغله مخله کوي چې ګوره فلانه انده د ذکرونه کوي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پکې موجود دی خو ستا نو کته دې ناراو او نه منی کو ونه وی ذالک یاد دې غنته نور و یکون مقصود هو وی مقصود د توسل یعنی راسیدل ازالی د منکرتا فیلم یقصد ذالک او کده دغه قص نوی نو کان حراما دې دې چې داغه کما تذکر کای نو دا ګره حرامه دا دا دا څه شی هم درل بیا ذکر کای او صلی الله تعالی علیه ال خیر محمد مصنف رحمت الله علیه رحم مواضی و غزایونا درس بیانول چې پاغي کی د ضرورت شرعی د وجنا غیبت جائز ده االسدس درم زه پاغي کسره الاستفتاء ای دیو مفتی نه فتوا تلبول دي فیقولون وای للمفتی مفتی تا زالله <زولم> مننیوي ما م والید زلم کړی او داسې کارې کړړی ما ته شریف او اخی یا زماورور دی ما سرې داسې داېکار کړی ډالله دا او د رسول د حکم مطابق ما ته فتتوهه او زوجی یا یو مثال په طور باېښځه لاړه او دا یو مفتی توی جما سره خاون داسې داسې ظلم کړی نوما ته فتورهه او فلان یا فلانی سړی به قذا فرداس فعل له ذلك نوایا غده پاره داسی چکړی دا, دا جهیز دی وما ما ثوری کی فی الخلاص منه او زم ما لاربسی په خلاصي کې د دې ظلمنا و تحصيل حقي او صبر لار زما په حصول د حق زما کې و دفع الظلم او د تفقول د دې ظلم کې و نحوه ذالک او د دې غنتی فهذا جائز نو دا, دا خبر او جهیز د ل حاجتی د پاره حاجت دا ولكن الاحوطه فجيکم داحتیاط خبر صدا والافضل وافضل لا یقول چوی ما تقول فی رجل مفتی له وای ته یوسری بارک سره او شخص یادی او شخص بارک او زوج یادی او خاون بارک کانه منمره قضا چدا غدا کار نه دارشه داشی دی دا سن نون دی نالی مثال په تور پلا ظلم کڑے, کڑے, مسلمان کړه خاون کړه نو د دې دړو نمnali خدا سي بل فرض او تقدير دي وي چره دا چې او سره یو چا سره ظلم وکي نو شرعا حکم څه دی فإنه يحصل به الغرض بيشکه پدې باندې بددا مقصدا حاصل شي من غیر تعین بغیر د تعينه او د معلومونو د دغه قصنا ومع ذلك او سر د دې نفعت عيلو کچره د تعينو کیو وای چې فلاني او فلانی نو ميوالو دا جائز دي کما سنذکره لکه څنګه چې موږ زره دې ذکر وکړو په حدیثه هند ته حدیث د حضرت هند رضی الله عنه کې ان شاء الله تعالی کشر فخشن الله غید الله حبیب ته زما زم ما خاون چفلانه نو مره او ما سنذ ذکر کړی وګوره نوم یې قسم او الله حبیب کشر داشین اره واو خامه خابه منقوله ځکه ام بیا د شاپه منکر باندې چفکیږي دا هر ارابع سلورن درسے چپای کی ریبت جہیز ہے تحذیر المسلمین یرا ورقول مسلمانانۃ من الشر لشرنا ونصیحتو ما خیر فائده وی وذلک من جوہد اوداد گنو وجو نہیں من ها یود دین دا جرح المجرحی ایک جرح او عیب دا اغه مجروحین چ پچاوانہ محدثین او عیب لگولے من الرواة درواتونا اے دی حدیث پر آویانو کی بازی ضعیف خلک رہے نو محدیسین حضرات وئی فلانے گوارے پر روایاتو کی درو جن لے فلانے دجال لے فلانے بانے تحمت تے نو داد دین د فازد دا پار دیدہ جرح نکلی او دام محدیسین وئیلی چکل دے دین دے فازد دا پارمون یو سڑی بانے جرح کرو فاغازمون سوسا و کالمخ کی جنت طرف سے دلے پیلی بخبر کله ګور دی اوراوی حافظه کمزوري ددې وای یی را خیر کې د حافظه کمزوري شوی وا ناغه مخ کې کوم خبرې چې ورته یاد دی یا ترسته غری شوی ددې ته وای جرحل <تصال> مجروحین من الروات اګه جرحه د مجروحین درواتنا لکه دا احادیث پر اویانو کې او د دې غټ وټ کتابونه دي جرح او تعدیل د علم په شریعت کې یو مستقل علم دی او دا ګوردار چاشانم نی بلکې د دې لپاره خپل ماهر او د فن رجال لي نا غي چې دا حديث صحيح دي او دا ضعیف دي فلانه راوي کوي فلانه ضعیفه او شهود یاد گواهان نه ودالک جائز او دا خبره جائز ده به اجماع المسلمین په اتفاق د مسلمانانو بل واجب بلکې دا فرض واجب ده له حاجت د لپاره د ديني حاجته فی مصاحرت انسان تا سرهڅوک مشوره کوي په مصاحرت دی انسان کې چېرف لاې سری دی او دی مثال په طور ما سره د لور خورور د پااره رشته کول غړيوک نو پهده کې چې شووي نو او پور پور حقیقت ولو ووایه و خبره د د خلاف نه بغیر ولو که نو دا د خیانت کوو اوویل مشاره او مشارکتی یو دی چا چتر په یو کار کې شریکيږي په یو کار کې چتر شریکيږي هر افلانې سره او د ما سره د معاملې کې شراکت وغاړي نو څنګه شراکت ور سره وکم کنا نو تعالی چې داغه پوره س حقیقت حال معلوم یا غوړتوي او اېداعی دایوټ کې ور سره وکړه تاسو کې مبداعی دی دا غلط دی اېداعی چې سره وګمانه کیږي معانصر سره کې دي یره د عناصر سره کېدم کنه او معاملته یا چا سره سوق له نن معاملې کې د قرض او یاد نور او غیر ذلک یادین علاوه او مجاورته یې یا چې سره گاوندګيري کوي هر فلاني یو کس پورالم او دا فلانه فلانه په گاوند کېوسی کیداله وي د سنگ خلق دي نو ټول په پوره پرواجداد او سې دوه قابلیت یې نه دي واجب دي علی په مشوره کړی شي سره الله یې خفا حاله وو الله یې خفیا حاله وو چې ده ونه حال دا و بل یذکرو المساوی اللتی بلکې ذکر کوي باغ ناکار او یو ناګه چې په دته بنیت بنیت النصيحه په يد خیر 파ه ومنها او د دغه نداء خبرم دا چې غیبت یې جایز ده اذا راه متفقا کله شو غوري یو طالب العلم ځان پدین پوې یا تردد الى مبتدئ چه غزي و رازي و دن زكاي. دن زكاي او رازي او بدعتي نه دين زكايږي په خبره باندې دين زكاي خوري او مبتدئ نه او فاسق ياد او فاسق فاجر نافرمان نه ياخذ عنه العلم او داغه نه علمخلي وخاف او بل سړيو يريدو ايته ضرر دا داتې ضرر به حاصل شیل متفقهه طالب العلم ته ذالک پدي نفع له نصیحتو دبان لازم د داغ نصیحت به بی بیان حاله په بیان دحال دا چې دا ولرته چانه دل زکه نو دا خو مقتدیده فاسق ده وای دي چې مؤلف لیکري دي چې احتياط پکار ره همیشه پدا څه خبرو کې په خل کو حسد غلبه کوي او دنیوي تعصب په غلبه کوي وہی بشر ته ان يقصد النصيحه په دې شرط چې د د خیرخواهي را ده وي و هاذا مما يغلط فيه کوئی وره داتا سیمامله له شری کی سره غلطی ديش نو کله به یو صحیح شړی او دیवते خلق متفرق کای نو سبب میدان د مغشر کې د الله روان دي شر بیندا ولاړي کله د حق پرست مبارک خلق نفرت پهلا وای بلکې دا د یوشه ډیر رې او دا د الله د همو تاسو نو با سي دي له احتياط پکاله هي دی یو شری مبارک په فراپه یا بہنه لیدله یې نه خبره اوریدله دا و چې خلق اور په سیسو وینو دین دغه پس روان شو ټیکې خبره د دیو جن دا ډېر نقصان خبره دا الله خپل کتاب کې وای ولا تقفو ما ليس لك به علم دیو شي بار کې له نشته نور پس او یادو ساتي ګورې دې ته ما دوه هم نه دا سدا خلک به الله خبر راړي کومه حقیقت نه ته نه غو دروغ وي د دیو جن دا الله حبيب فرمایلي دا وصیت قبلل پکار دي وې زماره زمانہ دا ورپسي ورپسي او د دې درو زمانو نه پس بکو دنیا کې دروغ وارش نودا چاپا خبر دوکا نشکی دیو جنہ تحقیق پکار دے قداسی او سرے در لومو یا لاؤ ان جاکم فاسقم بینبعین فتبینو نوہذا مما یغلتو فیه وی پدی کی گورا دیر خلقو لغلتی واقع کی وقد یحملو المتکلم بی ذالک و کله راپورته کوي دغه خبرې کوونکله په دی باې ح ا د یو عاعلم سره ح دی نو په زور ې بدادتی جوړکو ورې ې ب نه جوړکوو او په زورې وور په وش خبرې تړلی وو لږ او ګډډواې رالی شیطانلی په د ظالکه په دی کي و او دله خیال ک چې نه هو نصحتتون د نسیحت دی حالان کېغه ب وي نو خل یو تفت ف دیره پار دې دی سره بری او خیارش ومنه یاکونه له ویلایت دې او سړي د پارس ویلایت د گورنر د وزیر د حاکم د ممبر دې او لا يقوم به حال وجهه خو دې صحیح طریقے سره د خپل ذمہواری نه ادا کړي څنګه نه ادا کړي اما به یاکونه الله یاکونه صالح الله د وزارت د قضاوت د امامت د افتا د پارا قابل او لایق نه و اما به یکون فاسقن یا نافرمان او مغفلن یا بے پروا ده و او یاد دیون دی نو فایجب ذکر ذلک واجب دی ذکر کول لدلیل مل له دغه چاله چې غل روی ولایت عامه ولایت عامه د پاس افسر دی د پاس وزیر دی او خلیفہ او بادشاہ دی لیزلهو چې د لری کی او داس سوق والی او گورنر او مشرو ګرځي مای مَیصلح او چې هغه درش وی او یعلم ذلک منه یا غد دی خبرې نفوهشی لیعامله چې معاملې او کې دغه مشر بادشاہ او خلیفہ دغه کتنی مشر او افسر سره به مقتضا حالې داغه د حال مطابق ولا یغتر به او پد ځو کنه شي وای یصفی ا یحسہ او دا چې کوشی شو کی دا چې تیزی ور کیدل لر علي الاستقامه په درسته دي او استبدل به یا د په بدل کې ولsene راولی الخامس پنظم ان یکونه یو سره مجاهرن بفسکه ای سرغندنا فرمانی کوي دا یو مسله ده چې یو سره خکارا فاسق ده نو د غیبت بیا روا ده لکه ګره په مجاهر فاسق کې د اخرون کې شفاء راز د دې غیره خریل د دې سره او به بدعت هي صفاء سوترا سرغن بدعت کوي کل مجاهر بشرب الخمر لکه یو سره ښکاره شراب څکي ومصادره الناس او ښکاره د خلکو سره ظلم وکي خلکو باندې ښکاره ظلم کوي خلکو له خارجی دار فلانی نه دوره پیسې واغسته فلانی نه زمکه قبضه کا واخذ الملك یا ذخلک نظاهرا تک سنالی وای ج واجبات الا موالز المن او دارنگه راجه مکوی مالون ذخلک نذلمن وتولل الامور الباتله او د متولی ګرځید د کارونو ناخارو باطله نو فیا ذکرहू جائز د ذکر د بیمای ظاهر بهی باه طریق چې د سرګنوالیو کی, کی پدې باندې اور فلاں نے ادا کئ ادا کئ ادا کئ و من العیوب او حرام دے ذکر دے بغیر دے دغه عیبونه چکم پکېل الا يكون للجوازه سبب مگر دا چې وی دا د جواز د پاره او سبب شریعه هر بل مما ذکر نہ واغه چې مو ذکر کړي السادس شپغم دار تعریف دیوسڑی تعریف اذا كان الانسان معروفا کله مشهور ده پلقم یعنی پلور عامش بعضی محدثین نو خپل جدا خوې په امام عامش سره مشهور او په دې غي بدن نه ګرل اسکه چرې عامش دی نو یې نو خلک یې نه پیژني دارنګ اعرج نو ګر ارج په ګډ لا وای عامشون والاعمارون ته وای والاحواله چاله وای چې سترګې کبي و علماء پا دی او بعضی علما په دې صفات او لقبونو مشهور او قدې بدب نه ګڼند و غیر او بغیر د دې نجاست تعریفهم نجیز د تعریف او په جندل د دې پدې سره ويحرم اطلاقه ولا جهه التنقیس او حرام دي دانمون هغه تل غيته په طریقې د نقصان سره او دایب سره ولوم کنه تعریفو بغیر ذلک پیچر ممکین وی پیجندل و تعریف ده دی خلق بغیر ده دی القابنا نکان اولادا بڑی رخ خبری فهازیه ستت و اسبابین ای. و ایداشپک اسباب دی زکرحال علماؤ چې دا علماؤ دا دین ذکر کړي و اکثروها مجمعون علیه اکثر پا دیشپکو که دا چې د دا علماؤ پیج چې چه دیشپکو خبرو د وجنا غیبت جیس کی و دلائلوها من الحادیث او دلائل لري دا, دا حديث صحيح هو نه دي او مشهورتهغه حديث مشهور دي فمن ذلک او دین یو حدیث وي په کدام نه نووس بدل په دې دلائل ذکر کوي چې دا پک خبرې دي خو په دا داد دلائل یا حدیث نو بدل ذکر کله له مقامات ذکر کړیو چې په دې کې غیبت مباح او روا نو زدرې شپه په مقامات او دلائل نر داد احادیث مبارکه او نو ذکر کوي ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنها دم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها روایت ہے ان رجلن چبهشک یو سره اس کا اجازت یو گفتو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې فقال الله حبیبی اذن له درایجا ثور کئ بیسا اخو العشیرہ دا ډېر بد او ناکار ده انسان دی خپل کبیله کې د الله حبیب دغه فرمایل اویا شکل را نو ور سره نر منر می خبره وکي د شکل را سره لاړو نبي نبی عليه السلام دوی چې الله حبیب ته شو خدا سی او شراغه بیا مر سره نر منر می خبره وی عشی بیوی بی نا کار هغه سره دې چې داغه د دا بد او اخلاق د ندزان ساتل د پاره ور سره خلک داسې معاملک کوي 무슨 بمواشرہ کیناسې خلک وي د خلکو تی د زړه کر کوي او زړه کې بد شي خداغه د شر او فساد د یری ناظیرن ور سره ارشد ارشاد او سلام کلام کوي ای زنو له هوې تی تجازت کوی دا سی اولو فرمایل چې دا ناز د کور خلک خبر شي دا سره ګورې بدکار او بی نه دې او د د د دوستایو د تعلق نا اجتناب کوي اے زنوله اجازه ورته کوي به اس اخو العشیره ډیر بد ده پخپله قبیله کې بد نا انسان ده متفقن علیه احتاج به ی البخاری او دلیل نیولره پرې حدیث باندې امام بخاری رحم الله فی جواز غیبت اهل الفساد پر جواز د غیبت دم فساد ال او وَأَهْلِ الرِّيب، آو والاو. اے قلقوں کی فساد و اهل الريب عاداره دې نفاقوالو هي باز ځینکلکو کې فساد او منافقت ده نو تدع غیبت د خلکو روان دي دی دیو جنکه چې د خلک ته ځان وساتي ورسړې ته ځان سنبال کی وانحذو مالمومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالې دې فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ما ظن فلانا وی زه خیال لكم پفلانی او فلانی یا عرفان من دین ناشئہ چدای گنی پی جنې زموږ د دین نسه شي میدان مسلمانان وای ظاهری کلمي وای خود د دی دین نسه شي پیژنینا رواه البخاری او رحمه الله قال امام بخاری وی دی قال الیس ابن سعد وی دی الیس ابن سعد احد رواه هذا الحديث چدای یو پراویانو د دې حدیث کړي وای هذان الرجال نکانا من المنافقین دا دواړه شریده منافقانو نه وو دین سره سواسته نه الله حبیب ګور دایدا غ شان ذکر فرمایلو وان فاطمه بنت قیس رضی الله عنها د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت ده فرمایي چه ته تنبي صلی الله علیه و سلم زراغلیم نبی صلی الله علیه و سلم ته ځنا نه وای فقلت ما ورت هو ان ابا ابال جهم و خطبانی اب الجہم او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما مات د نکاح پیغام را لې غلې نو حبی بتاو سره مشورہ کوم چې د کوم یو پیغام منزور کوم نو غره د نکاح په معاملې کې څوک درنه مشوراله نو ته ورته خامہ مشوره ورکه رسول صلی الله علیه وسلم ورته اما معاویہ تو فصعلوک هر چی حضرت معاویہ دے نو دا خو فقیر دی او د سر مال نشته دغ فري محرم نشی دا کو او ن نه فقط شی دا کوولواما ج ارچبل <سؤال> جم دی نفلاغ اعادې غ هم سادووګ نه لري کوي نه هم سادووګ نه لري کوول او دو مقصد ذکر کړي یو خدا چې حل ټ کوول نو ن غصناې و ټکی برې دا د جا غډر سفرونه کوي متهفق لی وفی روایت مسلم و فی ریوات المسلم ریوات المسلم شریف کی راغلی و اما بالجہم فدوراب للنساء و یبو الجہم چه دینو دے ډیر وه هم کې دے زنانه ولر وای دا تفسیر د وه تفسیر ل ریوایہ دا, دا حدیث الفاظ نو دا لا یدعوا العصانات قییده بارے تفسیر دے اے لا یدعوا العصانات قییده لن لري کیمصار دخلوږينا وقیل معناه چوی چې چا معنای دا دا کثیر الاصفا ته خضر په سفرولوږي ورد اللہ حبیب فچر دعاو بارا کس حال معلوم و نیور دوری وان زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ رضی ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت تے قالت اے فرمائی خرجنا منگوٹیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرفی سفرن سفر در جہاد کی اصواب الناس فیہ شدتن خلق لپائی کے دیر تکلیف رسے دلے نا عبداللہ ابن عبائی چدا دا منافقان و دقط ہوئی قُلُ مُنَافِقَان وَتَلاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَغَ وَی باغچہ چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئی وی رجتا سول خرچین ورکوی حتا انفسو تردی او دغشان یوا په مدینه کی پریش وقالوا دی منافقان سردار عبد الله ابن عبیدام وی لرجان اعلی المدینه دی کومون دیسفر نہ مدینه تواپس لاو لیخرجن من هل عزل نو خامہ قہوب شری عزتمن زانو نے یا ذو لدین زرید اللہ را مومنانو اللہ کے پیغمبر یا ذو دو صحابی دا واردت فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا اللہ کے پیغمبر کر عالم فاخبرتہ فا انما اور تدا دا بدا درت وے چدا سیدان نو دا جاہل صوفی نہ جوڑے چے اسلام او اور پیغمبر بارہ کے شوق لگے تے دا خبر زکن کم چھوگی دا صحابی سمجتی اللہ کے پیغمبر کرائے چدا دین دشمن خدا سے دا خبر ہی کئی فارسل الى عبد الله بن ابي الله حبيب خبر الى عبد الله بن ابي دا نګور داداسي دي دي نو چراغ فشت حدا يمينه نخلق او مضبوط قسمي وخرو ما فعل او ما داسي وي دي نه باندې درو وه نو شو او ډير په سفر کې روان او الله ته جړاب کول شي اعظم رابا ترشتيني رشتيني ثابت کې درو جن درو هذا صحابه عجيب شانا هذا صحابه عجيب شانا هذا صحابه عجيب شانا هذا صحابه عجيب شانا وعجب رمين عليه السلام راغه وحي راغه وَيهُمَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِتُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا هذا اللّه حبيب ده ده غض نوني ورده ده خبرو عجيب واللّه رشدين والعوكم فقالوا دي منافقان وي كذب زيد دلافه غمبر دي زيد بن ارقم رضی الله عنه دروغ ویلی دي کذب از رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویلی دي زید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فواق فی نفسی نواکی شفر جماعه کی مما مم قالوا جریو الشدۃ اندیر تکلیف حتى انزل الله تعالی تصدیقین الله زما تصدیق د سوور منافقون په شکل کرویږلو دا جا اقل منافقون قالو نحدو ان کل رسولو الله والله يشهد ان کل رسولو والله يشحد ان المناافقين ل کاذګور ثم د عاماه من النبي صل الله سلام بیا اللهغمبر روتل جګورو ظالمانو خبره مکیوه د روغمون بیاوي ل يستخفرروله هم جې توبباسي او الله في ورته بخنو واړي فلو و رؤوسهم نو داید خنداد و جن سرون او خوزول او توبی سیوی نستاو الله دا اللہ پیغمبر گروه داید خطلول دی و جننا چه ظاہران خودی زانت مسلمانان وی نو پاام معاشره بیدا سرگو رزولو چلاللہ دا پیغمبر سرم مرگری کی گئی مدیخو مد خپل مرگری موجنی خپل و مرگرو تا تکلیف رسول و بانے دا انسان بدنامی کی متفقن علیه دا ام الممنین آئیشی رض قالت دا فرمائی قالت هندو ویلی حضرت هندی رضی اللہ تعالی عنہ امرات و بی سفیان بی, بی دا ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ان با سفیان وی بیشک ابو سفیان رجل شخیخ دا یو سڑے دیدہ سی بخید و او یعطینی آو ندده چراکی ماتا ما دمرا خرچه اکفینی و ولدی چه کافی دیشی ماتا او زما بچوتا ہے الله ما خصکو من هو مګ ها هغهه چې زرا والم د دنا واللا يلم او حال داې د ل نو دا په پټه چه خل دومر را دا زه کې چې ما زما بچوله کافی کېږ داجه د که نه قال د الله د غمبرو تهې خوي مع یفی کې را اخلاغه چې تاله کااف کې او استولات ته اوله دی کې ب معرو د شیت مطالي ې ګوره شو مسلي د هدس نهروولی. یو خدا چې یو ناانه د پیغمبر نه یا دیو بله عالم نه د مسی تپوس کو شي په بعضې مدارسو کې دارولیفته کې د دا پرې ځ جوړي نو ځناانه را شي اویکینی او, او د مفتی نه تپوس کوي زنانا زننانا فون په ذریبانې د لهما نه د مسائل د تپوس کوئ نو دا تپوس دد درست دی په هر للی دالومنو کې دارو لفته کې د پردی ځ جوړي نو کمې ځناانه چاز او غپله خه واړی. دباकायदा خبرې کړي لکه دا زنانو غوړه د الله د حبيب سره خبرې وکړي دام در وای چې د دینی مسلې د تفوس د پاره زنانو د کور نراوتې شي لکه دا د کور نروتي او د دوار جهان د سردار مجلس مبارک تر د دوار جهان د سردار داغې کور تر اغله او د مسلې تفوس کړي دا رمې دام وای ګوره زنانو ک د خاون شکایت یو عالم او مفتی تکي او دا کومحال ذکر کای ندا پا غیبت محرمه کینې ی زما خاون بخیل مال خرچ را کای خو زما او زما بچو لکا خفقی کی نو کچر دات یو خد خد خاون بارہ کی شکایت وکې نو ردا غیبت محرمه نره او دا الله پیغمبر ور تویت ته راخل پپټا چتا یو خاون د یو خد لخرچ نه ور او دا فضل خرچ نه کای او دا د خپل حاجت مطابق دا غنه ک پپټم راخلې لشریعت دې ته دا اجازه ورکړې د دینان نفقه دا په خاون باندې فرض او لازمه ده قال خذی ما یکفیک و ولده کې بالمعروف و اخلاق چې تا له کافی کی او ستا ته د شریعت مطابق متفقون عليه وین میمته باب دې په بیان د حرام والد چغلی کې وهي نقل کلامه او دا نخلکول کلام دی بین الناس په مند خلکو کې اعلی جهه تلفسات پنیت د فساد خورولو اے دیو خبر بل تا او مقصد پکې فساد اچول وی نو چغلي حرامه ده او دیو خبر بل تا د د فساد پنیت ورل د حرام کار ده قال الله تعالی فرمائیلی اللہ تعالی چلوئے دے د مازن دکافرانو اغناکار خویونہ ذکر کئی ہم مازن یعنی غیبت کون کے دے او عیب او طعن لگون کے دے ماشا ام من امیم او طلن کے دے پچغلی سرہ وقال تعالی فرمائیلی الله تعالی چلوئے دے ما يلفظ من قول دا انسان خلن فزئي پيوينا الا لدهي مگر د سر رقيبن رقيبن محافظ فرشتي دي عتي دو تیاريدي دچ سو وي غدي کی وان حذيفه رضي الله عنه د حضرت حذيفه رضي الله عنه نو روایت ده قال فرمایید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم چه رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی دی لا يدخل الجنت نمامون دنکی دی نشی جنت چغل مار چغل مار سڑے جنت تا ور 14 درې دې عباس رضی الله عنهما نن روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه مَر په قبرينې تیر شوه او په یو دوو قبرونه باندې فقال فرمایلی انما انهما يعذبانې دې دېشک دې تا عذاب ور کول شي دا الله د حبيب معجزه او الله ور توفیل و ما في كبير او دایتا عذاب او سزا نشي ور کولې في کبیر في کبیر نیو معنا دا یو داسې کار کیږي غې نزان بشکول ګرانو یا في کبیر د دای په ذهن کې خدا لوی ګنا نو کله کونکي د ګنا ګنا تلوي نه وي او هغه ته معمولي وي کچره ګنا ته چالو وي او ګناته ګنا وین بیا بیت جناب کوله بَلٰا اِنَّهُ كَبِيْرٌ وَيُلِنَا بِشَكَّ دَالُيَ گُناوا اما اَحَدُهُمَا اما اَحَدُهُمَا هر چی یو د دې دواړو نو فَقَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ نَدَوَتُلُ الْكَوْلُ پچغلې سرا نَدَغِي د وژې نَدِل عَذَابِ قَبْر د وَأَمَّا الْآخَرُ وَرْچِ بَلَّ نَفَقَنَ فَكَانَ لَا يَسْتَتِيرُ مِنْ بَوْلِهِ نو دے چد بزان دا خپلو وڑو بولو ننساتلو نگورا دا وړو بولو نزان نساتل دام گناہ کبیرہ دا او چوغلیم گناہ کبیرہ دا او ہر گناہ کبیرہ کاللہ ماف نکیو سڑے توبو نباسی نو دا عذاب قبر سبب جوڑے گی متفقن علیہی وہذا لفظ احدا روایات المخاری او دا لفظ د یو د غو روایت د امام بخاری رحم الله له قال العلماء علماء الکلمی معنی سوا ویعذبانی فی کبیر دیت سزا ور کولشی فی کبیرن ای کبیرن فی زع مهم ما يعذبانی فی کبیر یعنی دا لیو گناہ د دای په خیال کینو وقیل کبیرن ترکه علیہما دې پر خ덜 بدی سلوې مشقت نو کې اصلې چغلي نه کېدلې وڅن نقصان مېلاوي بلکې نو کول تکلیفې دې نه بدوره کړاو کې او زبا او خبره به اوري دارنګ ګور وانه ګول یو غند شي دې نو دا په پر خدو کې سمو مشقت دې بلکې ځان نساتلو کې ګندګي او مشقت ته وان ابن مسعود رضی الله عنه دا ابن مسود رضی الله عنه روایت شي نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی الا <انبیوكم> مل ملعصو وی خبردارې در لنظر کوم چې صدا عظها هي نمیمه دا چغلي دا او القالت بین الناس القالت هي نمیمه تو بین الناس دا چغلي د چویلې کیږي او ویناد په من د خلکو کې د شر و فساد پنیتی او فساد په نیته وړه رواه مسلمون العصو بفتح العين المهمله داف فتحي د عين مهمله سره و اسكان الزواد المعجم او سکون ده پکي يعني ساکن ده زواد معجم چي ده پاسه بيوټه کي و بالهاو په ها سره علي وزن الوجه ورويا العزوه عين باندې کسره د بکسره العين و فتح الزواد زواد باندې فتح هر المعجمه جته پی علي وزن العده وهي الكذب و د دروغ توي والبحتان او دروغ تړلو توي وعلى الروايه الاولى بنابر روايه الاولى العصم مصدر مصدر دي وقالو اعزوهو اعزهن ارماه بالعصر یعنی هغه په دروغ سره بدنام کوو رحیم باب نه نقل حدیث باب ده په بیان د مناکی د نقل کول <سئول> د خبر نه وکلام الناس او د خلق خبر اله اولات الامور حق حاكمان او تا بادشاہانو تا اذا لم تذو اليه حاجه کل شغیت ساحت او ضرورت ليك ایک بار ایت کې فساد یاري او پدې نیته یو سړی حاكم ته خبر وغوځي چې غد رعیئت اسلامي او فساد ختم کی نو خیر بے کو اسلام و او اسبې صد ش شیطانیکو له اسلام او دین مقابله کې بادشاہ ته خبره ورل دا حرام و ناروا دی. او ناروا دي او کله خلک پدې وانه تنخا لی دا ټول تنخی حرام او ناروا ده ونحوا قال الله تعالی الله فرمایلی دي چې دلوي شان خاون دي ولا تعاون ولا اسم ولا عدوان د یو بل سره مدد نکوي په ګنا د زیاتی په کار کې اے بادشاہ د خپل پلار د خپل اولاد ده او چې هغه د ګنا او ظلم کار کوي ته و ار سره هیڅ قسمه مدد نکړي وکيل باب کې ال حدیثه سابقه باب قبله هغې چې مخکې باب او مخکې کثیر شل د چغلې د حرام وال وعن ابن مسود رضی اللہ عنہ دے ابن مسود رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دے لا یبلغنی احدن ندر آرسوی یوتن ماتا من اصحابی زماد اصحابن آنہ دن دبلنشین سا خبرہ چل فلانی دا سوئی فلانی دا سوئی خدا اندر نبور تیر شل بعض دا سی خبری چی غیل ضرورت وی ندا عبد الله مې وایغه خبري صحابي نبي رسول الله تورش ولګا نشي دی وای الله ان رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ندا سے خبر رسول بان الله حبيب غمنا نک ما دې دا سے خبر يې کې دینی ديني دنيا وينشتا وي سره هميشه خلق عادت داي چي دلدار خلق قصيدا بي دينه خلق لګي اي نجراغین ادس زرر خطرنی صرف داغپ و رشانی پیجیتو علووی <سؤال> نو دا سی <سؤال> خبرتی سڑی <سؤال> نرسی فینیو حبو زمین ساتم ان اخرج ایلیکم چیز روزم تاسو تا وان سلیم و صدر اوز سفا سو ترسینی والیم اوز ما قضل کی چانسر کینہ و بغزنی رواحو ابو داود و ترمیزی و رحمهم اللہ باب و زم می زل باق دے پا بیان دا په بیان د مزمت کی د خاون د دو مخلوکی ای ګورو فسړایره منافق یو له یو سوای بل بل سوای نو د د مذمت د پرې آیات کې منافقان داسي مومنان او د یو او کافر له بل سوای د مومنان هم د نړۍ او د کافر نم د نړۍ وی فائدې قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی شنو یې یستخفون من الناس و اذا المنافقان خزان دخل کو نه پټای ولا يستخفون من الله و اذا الله نه یا نه کوي وهو معهم حالان کید الله د دو دوی سره موجود و دې علم قدرت په اعتبار اذ يبيدون کل شدیش پیشو ګرکای پجر کولو سره ما باغ خبرو کلا يردوا من القول چنه فحي الله دې نه نا وک ان الله بما يعملون محيطا فحر چې د عمل کې وی احاطه کوم کې وا نبی رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دي تجیدون الناس معادنا دې مآدینود قانونو دغه دره سرو داسمینو زرو قانون وي نو باز خلک بداسي بوري دا باز یو چت خاندان وي د یو او اخلاق خاون وي د خوخ او یو خاون وي د حیا او د غیرت خاون وي نو باز من هغه نه په درجه کې نو باز په هغه نه په درجه کې کته وي خيارهم فلجاهلیت خيارهم فلاسلام غرض دین په زمانه د جاهلیت کې غره وي په اسلام کی. ایو سره دې جاهلیت په زمانہ کې لاغوت نشبو د خو اخلاکو خاوندو د خو صفات خووندو نو چې مسلمان شون لاغه هغه خوونه حدمیږي نو نورم ډیر شول نرم د محاسن سره محاسن یوزیشور او شرط په کې د اضاف خو چې په دین پویږي کینو سره دې روت خاندان په پدین پویږي قیدین خبر نه لري د حرام او حلال نه خبر نه دی نور ته او شیخ کاری نو پتش نسب او فتوش وجد خاندان وسه تي وتجدون خيار الناس في هذا او ممای بغوارا د خلکو نه پدې شان کې شان نبرات دي کې خلافت او حکومت ده اشد هم کراهيت له چي سو ډېر بدګڼون کې وي دي هي وسړې مشري بدګڼي وزارت بدګڼي منبرې بدګڼي خو په غر ورته خلکو حواله او غې دې مشري کول ته مجبوره کو نو د سره به الله مدهو سرت کو او که نه او په سس لګئ او په س شپړه دظان لیونې کړی او د هغې د پاره خلک مړ کوي د هغې دپار دوشمننیو رحمی کټ کوي نو داغنه د دا خیر توقع باغ هغهه سوک کوي چې هغه د دی نه خبر نهور نه د دوړه سردار پر مایللی څوک چې مشری غواړی او هغې په پس سمن ب ترړی وئ نوغه بکریم د خپل نفسې عماارتته پهپاری. وتجدون شر الناس وهم يبتسون على كاره خلقك ذل وجهين ذو مخ مخاول الذي ها يا قي حوله بوجن شرازي دي خلق لپيوب و ها حوله وجه نو دي بلو تف بالمخ منافق دي يو تيوسوي بل د بل سويبت عليه وعن محمد ابن زيد الله ان ناسن شي وشك خلق قالو لجديه ویل یو د دنیا ک خپلګن عمر رضی الله عنهما ان ندخل علی سلاطیننا عبد الله بن عمر رضی الله عنه تسخلق وی, وی موږ د لنکی کو پرې خپل بادشاہانو مشرانو حاکمانو فنقول لهم موږ د توالو د خلاف ما خلاف دنا تکلمو چې موږ خبرې تو اذا خرجنا کل چې روز موږ مین عندهم د دې د خوفه اے بادشاہ سره ذکر وایلا ته دې نه ښळे او ټوله دنیا د عدالت د انصاف نه ډکه او چې بار روزه دې وایلا بیکار سره او بنصاف سره نو یې دغه بار کستاسو سره فیصله دا یې مخ لري تعریف نه کو او بار د رہی مذمت بیانو قال صحابي ورته عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا مون بدا سے خوش میرل المنافقۃ على <الا> اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم په رسول الله صلی الله عليه وسلم د یو منبر دی او د یو ځای غټه غټ بادشاہ ور سره کینی نو صفه خبرو که چېرې رښتیا هغه کې عدالت او نو تاریخ یو کا او کاږي او نه نو نه په خو الفاظ سراغت دینارو باندې کا دا کفزل الجهاد کلمه حق عند سلطان الجائر رواه البخاري دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله تحریم الکذب باب دې په بیان ده د کې چې دروغ ویل حرام دی